Acest este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, în următoarele 30 de minute vom avea bucuria să ascultăm vestea cea bună a lui Dumnezeu sub forma unui mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament, așa după cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu cale să călăuzească pe preacredinciosul său slujitor, preotul Niculiță. Astăzi, în lecțiunea 2C018, vom pătrunde cu prilejul versetului 14 de la 2 Corinteni, capitolul 3, în care vom pătrunde de îndată, după ce mai întâi, vom parcurge următorul episod din Cartea ereticii din Dubrava. Episodul din lecțiunea precedentă nil prezentau pe Ștefan și Peter, care erau plecați la târg, găzduiți în casa unui om pe care tocmai îl duseseră cu căruța și stând de vorbă cu el până noaptea târziu asupra lucrurilor lui Dumnezeu. După ce s-au trezit a doua zi dimineața, Ștefan le-a dăruit o jumătate de măsură de porumb pentru gâștere care le-au mai rămas la oamenii aceștia, ca apoi să le poată vinde bine. Peter, tăie din pânza lui o bucată pentru că mășuțe la copii. Apoi cei doi plecară mai departe, bogați și fericiți, căci atunci când poți să faci din toată inima binele, ești totdeauna fericit. Vorba Domnului Isus este mai ferice să dai decât să primești. Urările de binecuvântare al acestor bieți oameni îi însoțeau acum în călătoria lor. Iar aceste urări se împliniră când ajunseră la destinație. Ștefan a vândut calul cu 10 gulden mai mult decât să o cotiseră acasă. Tot foarte bine a vândut și porumbul și obiectele din lemn. Peter încă nu câștiga atât de mult din vânzarea pânzei ca din această bucată din care tăiase pentru copii. Lucrul acesta li s-a antipărit bine în memorie și anume, cât de bine și de folositor este să-mi dai mai întâi de toate Domnului Iisus, că El apoi te binecuvântează. Ștefan l-a lăsat pe Peter lângă căruță, unde se întreținea cu oamenii și s-a dus să o viziteze pe mătușa Privoschii. Ea era văduvă și era femeie de serviciu în farmacie. În prima clipă nu l-a recunoscut deloc pe nepot, dar apoi s a bucurat mult. O, bine ai venit, Ștefanco! De unde vii? E singur?" Dintre ai noștri sunt singur, mătușă. Am vândut un cal. Îți aduc salutări de la bunicul, de la tata, de la mama și de la toți ceilalți. Am vrut să vin să te văd ce mai faci, că de mult n-am mai auzit nimic de dumneata." Într-adevăr, de mult, băiete, dar ia loc. Mie merge bine, mulțumesc lui Dumnezeu, dar nu știu ce mai faceți voi. Îi mulțumesc și eu domnului, mătușă, i-am lăsat sănătoși pe toți cei de acasă. Te rog, mătușă, oare mi-ar permite domnul farmacist să dau nutreți cailor aici în curte? Nu m-aș duce cu plăcere la Han. O, oh, sigur, băiete, stăpânii farmaciei, de fapt, nu sunt acasă, eu sunt singură, dar ei te-ar lăsa bucuroși. Poți să baci cai în grajd? Momentan nu avem niciunul acolo. Stăpânul voia să cumpere câțiva după întoarcerea lui, dar unde i-a căruța? Cine-i cu ea? Cu căruța e Peter Kracinski, prietenul meu. El e cu mine. Mă așteaptă acolo la fântână. Pot să-l aduc încoace? De ce să te duci tu? Lasă că trimit băiatul. Doamna Privovski se duse în bucătărie, trimise ucenicul și dădu servitoarelor în sărcinări, Apoi veni repede la iubitul ei Musafir. Ce tânăr frumos era Ștefan, cât de aleasă era ținuta lui, ce bine îi ședea în portul popular, căci în satele slovace se poartă încă frumosul port popular și ce frumos vorbea, numai că părea cam palet, ca și când ar fi fost bolnav. Îmi pare rău că nu e sănătos. Sper că n-ai luat vreo boală în armată, nu-i așa Ștefan? Spuse ea când șezură iarăși împreună. La armată nu mă tușă, dar m-am îmbolnăvit la Crăciun și a durat cam mult, însă acum mulțumesc domnului, sunt iară sănătos, numai forțele-mi cam lipsesc, dar domnul care m-a ținut în viață mi le va da înapoi. Aș vrea să întreb cum de-ai ajuns să ai o boală așa de grea, dar desigur dacă tânărul nostru stăpân care se poate curța a putut să se îmbolnăvească cu cât mai ușor unul dintre voi, zise trist doamna Privovski ce lipsea tânărului stăpân mătușă? Mult, foarte mult, băiete, nici acum nu-i de plin sănătos. Acum este a patra săptămână de când domnul Corimski, a plecat cu el undeva departe la băi. Domnul doctor care a plecat cu ei a scris domnului nostru farmacist, spre deosebire de domnul Corimski, care era farmacistul patron, proprietarul farmaciei, acesta era farmacist aflat în serviciu la el. Că tânărul stăpân poate deja să se scoale din pat, dar fiindcă aerul este prea tare pentru el, trebuie să se întoarcă înapoi. Și stăpânul nostru ar fi disperat dacă i-ar muri fiul. Apoi doamna Privovski îi povesti nepotului ce îi se întâmplase domnului Korimski. Tatăl și fiul pregătiseră împreună o doctorie și tânărul stăpân, care voia să bea apă, înghițise din greșeală niște o travă. Îi venea ușor să povestească, pentru că el se uita la ea plin de înțelegere și compătimea din toată inima pe cei doi stăpâni. Nu te teme, mătușă, o mângâie el. Dumnezeu nu dă oamenilor mai mult decât pot ei duce. El poate face ca aceasta să se întoarcă spre cel mai mare bine al lor. Tu, Ștefan, vorbește în tocmai ca domnul nostru farmacist. Și, mătușă, farmacie este acum închisă dacă stăpânii nu sunt acasă? O, nu, domnul farmacist se îngrijește de toate. Dumnezeu i-l-a trimis domnului Corimski. Dacă este bun, desigur, orice dar bun vine de la Dumnezeu. Doamna Privovski îl mângâie pe Ștefan pe fruntea netedă. Ce fericită sunt că nu te-ai stricat în armată și că nu te-ai abătut de la Dumnezeu. O, mătușă, zise Ștefan tulburat. L-am părăsit și am dus o viață rea și neregiuită, dar Domnul Iisus s-a îndurat de mine. El mi-a iertat păcatele, m-a curățit în sângele lui și m-a împăcat cu Tatăl din cer. Apoi, prin puterea Duhului Său Sfânt, a făcut din mine un om nou. De aceea am și venit eu astăzi la dumneata mătușă, ca să te întreb dacă îl cunoști pe Domnul Iisus și iubirea cu care te-a iubit El și dacă îl servești cu recunoștință. Ah, băiete! Dacă m-ai fi întrebat așa în urmă cu câteva săptămâni, poate că aș fi fost mirată sau poate chiar m-aș fi supărat, zise femeia și clătină mișcată din cap. Dar acum știu că mai înainte nu-L cunoscusem pe Fiul lui Dumnezeu și nu-L servisem și chiar acum înaintez foarte încet. Atâția ani nu s-a îngrijit nimeni de sufletul meu, nici eu însumi, de aceea acum îmi vine greu să înțeleg adevărul divin. Dar domnul farmacist spune mereu că, dacă noi ne deschide minima domnului Isus atunci și el ni se va arăta și ne va învăța totul. Fața lui Ștefan se înroși de uimire plină de bucurie. Ah, ce fericit sunt, mătușă, să te aud vorbind așa! Deci domnul farmacist îl cunoaște și îl iubește pe domnul Isus? Înseamnă că el te-a învățat și pe dumneata să-l cunoști, deci și el îl servește? O, Ștefan, dacă el nu servește bine pe Domnul Iisus, atunci nimeni nu mai face. N-aș putea să mă întâlnesc și eu cu el, mătușă dragă. De ce nu, fiule? El este așa de bun și de prietenos. O să rog pe cineva să-l cheme încoace, dacă are timp vine -ndată. Doamna Privovski ieși, Ștefan, păși prin cameră și se opri la fereastră într-o așteptare plăcută. O, ce mult se bucura să mai vadă pe cineva care îl urma pe domnul pe calea cea strâmbtă. Nici nu se gândea ce -i va spune, ci mulțumea dinainte domnului pentru fericirea neașteptată. El se întoarse când se deschise ușa și două strigăte de surpriză răsunaseră în cameră. Ștefan! Domnule Ursinii! Tu ești într-adevăr Ștefan? Cum de ai venit în coace?" Ștefan își înăbuși în brațele prietenului lacrimile de bucurie și emoție. Că sunt aici nu este de mirare, dar cum de sunteți dumneavoastră aici, domnule Ursini? Ei, așa sunt căile lui Dumnezeu, frate. Dar ce mai faci? Cum îi merge sufletului tău? Ah, sunt foarte fericit. Domnul Iisus este cu mine și mă păzește zi de zi ca să-i rămân credincios. Nu m-a lăsat singur vreme multă, ci mi-a dat suflete care s-au lăsat mântuite, cum mi-ați prezis în localitatea pe. Dar cum vă merge dumneavoastră, dragă domnule ursinii?" Ștefan, dragă Ștefan, aici nu văd niciun domn. Nu este potrivit ca un frate să se adreseze astfel altui frate." Nu, domnule Ursini, cuvântul spune dați cinstea cui se cuvine cinstea. Încă nu mi-ați răspuns. O să vă răspund imediat, domnule Hrațchi. Ei, așa e mai frumos? Nu, nu, nu, îmi pare de nesuportat. Pare așa de străin, deci haideți atunci. Dragă frate, cum îți merge? Ursini îl sărută pe Ștefan, apoi dă drumul din îmbrățișare. Când după o vreme doamna Privovski intră în cameră, nu-i venea să-și creadă ochilor. Domnul Ursini stătea de vorbă cu Ștefan de parcă ar fi fost frați. Îi părea rău că trebuie să-i deranjeze deoarece venise Peter cu căruța. Ștefan trebuia să vadă de cai, iar pe domnul farmacist îl chemau îndatoririle. Lăsându-i acum pe Ștefan să-și vadă de cai și pe farmacist de îndatoririle lui, haideți să tragem și noi o învățătură pe care o luăm din felul în care s-a purtat Ștefan și Peter cu familia în care au fost găzduiți noaptea trecută. Am citit noi că pe drum ei au luat un om în căruță să-l ducă până în satul care le stătea înainte, așa cum obișnui noi să zicem, a luat pe cineva la ocazie. Acolo a aflat că omul acesta era un om tare sărac, avea o casă de copii, dimineața la plecare... Am părțit cu ei ce a avut. Ștefan a dat o măsură de porum pentru ca să-și hrănească gâștele pe care omul acela dorea să le vândă cu nădejdea că va căpăta ceva bani, iar Peter i-a dat și el o bucată din pânza pe care vroia să o vândă la piață. Așa după cum am ascultat istorisirea, relatarea istorisirii, Ștefan a avut o mare binecuvântare chiar materială, a vândut calul cu mai mult decât se aștepta, iar Peter a vândut valul acela de material din care a dat copiilor la familia săracă cu un preț cum nu vânduse niciodată până atunci. Vrem să atragem atenția mai întâi de toate că nici Ștefan și nici Peter n-au făcut această facere de bine cu gândul de a primi, ci din bucuria față de stăpânul lor care a dat totul pentru ei, au dat și ei ce au avut, au împărțit cu familia aceea săracă, deși nu-i cunoșteau deloc. Și pentru că Domnul Isus a văzut inima lor plină de bucurie când au făcut această facere de bine, le-a răspuns înapoi umplându-le inima de bucurie și buzunarul cu bani pentru ceea ce au făcut în numele Lui. Pentru că a venit vorba, dumneata care pretins că ești creștin și că ai primit pe Domnul Isus Hristos, cel mai mare dar al lui Dumnezeu, când a fost ultima dată, când ai dăruit și dumneata în numele Domnului Hristos ceva din cele ce ai? Vreau să închei comentariile cu această cugetare. Ai cât dai, câștigi ce pierzi și trăiești numai cât mori. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te, rugăm ascultarea gândurilor care ne stau în față, Ajută pe toți aceia care nu s-au predat Domnului Iisus să o facă astăzi, ca să nu fie urmăriți de judecata ta la urmă și în locul lor să răspundă domnului Iisus căruia i-au încredințat viețile lor, iar pe noi care deja am făcut lucrul acesta, ajută-ne să trăim cu bucurie ca niște adevărați mântuiți ai tăi, împărțind cu cei din jurul nostru tot ceea ce ne dai nouă, pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Ce rămâi din toate, Spre câte-n lumea Cu tine veșnicie, Ce ei să duci când mergi? Cu ce din banii, Pe care este strâng spârcit? Când moartea o să întrebe, Tu pe ai trăit. Cu cu rămâi din câte O doabea dulci și Când alții sunt în strânțe Și tremură săraci Cu ce rămâi din slava De ce ți-ai când o să vină focul Cu scrâșne de cuplâți, Cu ce rămâi din câtă Crăsime-n Sau din frumusețea care, Gătești și subțiesc? Cu ce vei sta Când toate viața sunt plecave, sărac, nebun și bolnav. Cu cerămârii din slava, deșartă ce ai stricat, când o să vină. Cam lungă cântarea și prea multe întrebări, nu-i așa? Uitați! Adevărata înțelepciune a noastră se arată prin aceea că ne vom pune întrebările la timpul prezent, deoarece punându-ne întrebările acum și aflând că nu facem bine, este perioada în care putem să schimbăm ceva și schimbându-ne atitudinea față de lucrurile pământești, învățând să le folosim în slujba lui Dumnezeu, vom avea un câștig veșnic datorită opririi pentru o clipă din mersul vieții noastre. Pe când aceia care nu vor să-și pună întrebările la prezent vor trebui să răspundă când Dumnezeu îi va întreba la sfârșit ce ai făcut cu bogățiile trecătoare pe care ți le-am dat, să le investești în propășirea Evangheliei, să le împarți cu cei care... Merg și predică Evanghelia, dar nu au mijloacele necesare. Ce ai făcut? Și atunci, la tronul judecății, nu mai poți îndrepta nimic. Și ceea ce nu trebuie să uite credincioșii, din nefericire însă uită prea ușor, e că judecata lui Dumnezeu nu începe cu lumea, ci începe cu noi, cum scrie Petru foarte simplu în 1 epistolă, sa Epistolă, capitolul 4. Și spune el că dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel păcătos? Deci este o judecată de la care cel neprihănit scapă cu greu. Nu știu exact ce poate să însemne aceea, dar mă gândesc la contextul nostru de acum că vom fi judecați și cu privire la cum am gospodărit bunurile noastre materiale ca adevărați gospodari din partea lui Dumnezeu, bunuri care ne-au fost încredințate pentru a fi folosite în împărăția lui. Așadar, este o judecată a copiilor lui Dumnezeu, din care va face parte neapărat și judecata cu privire la felul cum am folosit bunurile materiale. Iar pentru aceia care au dubii cu privire la adevărul că toate bunurile noastre materiale ne sunt dăruite de Dumnezeu, cu scopul investirii în lucrarea lui, am să aduc aminte că poporul evreu, când a fost eliberat din Egipt, a avut porunca lui Dumnezeu să ia cu ei toate bogățiile pe care le aveau la îndemână din locurile în care locuiau. Iar când Dumnezeu le-a dat porunca aceasta, a avut în vedere ca, folosindu-se de aceste bogății, să construiască cortul întâlnirii din pustie. Din nefericire ne aducem aminte că poporul evreu a avut nesăbuita inspirație ca din acele bogății, în loc să le păstreze pentru cortul întâlnirii, au investit din ele în construirea unui vițel de aur la care se închinau, spunând că acesta este Dumnezeul lor. Și știm ce a urmat de aici. Mare atenție, iubiți frați și surori, la felul cum ne gospodărim cele pe care Dumnezeu ni le-a dat atunci când am ieșit din lume, pentru că tot ceea ce am fi dat pe poftele din lume, beție, tutun, jocuri de noroc, tot felul de distracții păcătoase, toate investițiile pe care le făceam acolo în timp, în bani și în energie, sunt acum ale Domnului și Lui trebuie să le dăm să slujească la cauza împărăției sale. Haideți acum în timpul care ne-a mai rămas să dăm citire versetului 14 de la 2 Corinteni capitolul 3 în care Apostolul Pavel ne spune Dar ei au rămas greoi la minte căci până în ziua de astăzi la citirea Vechiului Testament această măhramă rămâne neridicată fiindcă măhrama este dată la o parte. Este vorba aici despre toți aceia care n-au primit pe Domnul Isus Hristos și în felul acesta au rămas greoi la minte. Păcatul este cea mai grea povară din univers. El îngreuiază și inima și mintea omului, așa încât omul nu mai poate nici simți și nici gândi drept. Lucrurile adevărului duhovnicesc se pot pricepe numai cu o minte ușurată de povara păcatului și înnoită prin Duhul Sfânt. Versetul de mai sus nu are în vedere numai pe evrei fie pe cei de pe vremea Sfântului Apostol Pavel, fie pe cei de azi, ci el are în vedere pe toți aceia care ne-am hotărât pentru Domnul Iisus, pe toți care vrem să fim creștini adevărați. Aici este un adevăr valabil pentru orice suflet care vrea să fie mântuit. Măhrama este dată la o parte în Hristos. Toate lucrurile duhovnicești și toate tainele lui Dumnezeu sunt descoperite numai în Hristos, în afară de Hristos, lângă el chiar, este întunericul gros al necunoașterii în care bâșbuie oamenii și nu pot ieși. Păcatul acopere ochii tuturor oamenilor și împiedică să deosebească binele de rău. Oricine face păcat are o măhreamă pe ochi și nu știe unde merge. Orbirea este cu atât mai groaznică cu cât cel orb nu se consideră orb. Măhreama păcatului și a necunoașterii este dată la o parte numai în Hristos. Numai în el avem vederea clară, numai în el cunoaștem cu adevărat, numai în el nu este păcat. În lumea de acum, Hristos este corabia salvatoare care plătește pe apele morții. Numai în corabie este viață și lumină, alături de corabie este moarte și întuneric. Nu este de ajuns să fim numai lângă Hristos, ci trebuie să fim înăuntru în Hristos. Nu lângă viță, ci în viță. Numai așa putem rodi, cum găsim scris la Ioan 15 cu versetul 4. Dumnezeu se descopere oamenilor numai în Hristos. În El se întâlnește Dumnezeu cu omul și omul cu Dumnezeu. Cine s-a întâlnit cu Dumnezeu în Hristos? Cunoaște slava lui Dumnezeu, îi se descoperă lucrurile duhovnicești și este schimbat în chipul lui din slavă în slavă, cum scrie la 2 Corinteni 3 cu 18. Când nu cunoaștem un lucru, să nu alergăm la nimeni afară de Hristos. În el este dată la o parte orice măhramă. Tainele lui Dumnezeu, tainele Bibliei, numai în Hristos le putem cunoaște. Cine este în Hristos Trebuie să trăiască și el așa cum a trăit Hristos, scrie la 1 Ioan 2, versetul 6. Sfințenia este condiția cunoașterii lucrurilor duhovnicești. Cu cât suntem mai afundați în Hristos, cu atât suntem mai curați și cu cât suntem mai curați, cu atât măhrama necunoașterii ne este dată la o parte. Școlile în care se învață Biblia sunt bune numai în măsura în care aduc pe oameni la Hristos. Dacă nu fac acest lucru, sunt o înșelăciune a diavolului. Cine vrea să învețe tainele lui Dumnezeu din altă parte, afară de Hristos, acela se înșeală și pe el și pe alții. Numai în Hristos se pot cunoaște tainele lui Dumnezeu. La versetul 15 din 2 Corinteni 3, Duhul spune, spune, da, până astăzi când se citește Moise, rămâne o măhramă peste inimile lor. Dacă sufletul nu se contopește prin credință cu Mântuitorul Isus Hristos, nu va înțelege niciodată tainele Scripturii Sfinte și nici lucrările lui Dumnezeu. Peste ochii lui va fi totdeauna o măhramă care îl va împiedica să cunoască adevărul. Numai Domnul Isus, odată cu noua viață pe care ne-a dat-o atunci când ne-am întors la El, ne-a ridicat orice măhramă de pe ochi, ca să putem pricepe tainele adevărului Dumnezeesc și astfel să ne bucurăm de lumină. Putem pricepe harul lui Dumnezeu și lucrarea Duhului de viață numai prin Domnul Isus, după ce El ne-a eliberat ființa din robia păcatului și a morții. Cine pricepe lucrarea harului Dumnezeesc, ajunge la o stare de libertate și de lumină, așa încât nimic din toate frământările religioase din lume nu-l mai tulbură și nu-l mai clatină. El este deasupra tuturor și se odihnește de plin în Hristos. Fața și inima lui strălucesc de lumina bucuriei de dincolo de vălul materiei. El este dezlegat și de lege, și de fără de lege, și pășește sigur pe pajiștile adevărului, gustând din roadele pomului vieții veșnice, din mijlocul raiului lui Dumnezeu. Niciun heruvim nu mai stă înainte cu sabia scoasă. La versetul 16 citim... Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, măhrama este luată. Când îți întorci privirile spre Domnul, soarele dreptății, te luminezi de bucurie, cum scrie la Psalmul 34 cu versetul 5. Dar când privești în altă parte, fața și inima ți se umplu de întuneric și tulburare, cum scrie Psalmul 30 cu versetul 7. Iată un mijloc simplu și oricând la îndemână pentru cercetarea steritale fratele meu. Nici o măhramă nu mai poate rămâne peste ochii tăi dacă ți-ai întors cu adevărat fața și inima spre Domnul. De asemenea, nicio tulburare și nesiguranță nu mai au puterea asupra ta dacă te-ai predat în întregime în mâna Mântuitorului tău. Toate stările grele din viața noastră vin de aici. Nu avem o predare totală în mâna Domnului. Chiar dacă numai 1% rămâne nepreda Domnului, aceasta ne poate aduce o pagubă duhovnicească neînchipui de mare. Locul nepredat Domnului din noi este terenul diavolului prin care ne poate aduce moartea. Dumnezeu ne vrea cu gelozie numai pentru sine, căci numai așa ni se poate da și el nouă. Un om al lui Dumnezeu, Spurgeon, zicea, Cine vrea să slujească diavolului, poate să-i slujească oricum. Cine vrea să slujească Domnului însă, nu poate decât cu inima predată Lui, sută la sută. Să rămânem, dragii mei, în întregime în fața soarelui dreptății, ca să putem primi în întregime lumina Lui și astfel să fim o lumină adevărată în lumea întunecată de păcat. Doamnei Suse, mulțumesc că Tu ești Mântuitorul meu și în dragostea Ta îmi faci parte de lumină. Prin lumina Ta eu văd lumina. Vreau prin harul tău să-ți slujesc în lumină până la capăt. Păstrează-mă de plin și necurmat în fața ta ca să fiu lumina adevărată în umblarea mea pe pământ spre slava numelui tău. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 2C018 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca Domnul Dumnezeu să aducă la El pe toți cei care nu L-au cunoscut pe Domnul Isus ca Mântuitor, iar pe noi care suntem deja ai Lui să ne facă adevărată lumină pentru toți cei din jurul nostru, prin viața și trăirea noastră, ca în felul acesta cât mai mult să vină să-L cunească pe El și să-I aducă slavă, cinste și mărire în veci, pentru veci de veci. Amin. La ți când Dumnezeul meu fior Mai nou, mai sfânt Dumnezeul meu Binecuvântat -me să fi, fie Dumnezeul celor vii Azi și numele tău minunat Peste toate înălțat Fie veșut.